Markusar Guðspjall, 14. kabli Nú voru 2 dagar til Páska og hátíðar ósýrðu brauðana og aðstu prestatnir og fræðimennir leituðu fyrir sér hvernig þið gætu handsamað Jésu með svikum og tekið hann af lífi en þeir sögðu ekki á hátíðinni þá gætu orðu upp þót meðal fólksins Jésús var í Betaníu Í húsi Símonar líkþráa og sat að borði. Þá kom þar kona og hafði alabakstusbuðk með ómenguðum dýrum nardursmýrslum. Hún braut buðkinn og heldi yfir hofuð honum. En þar voru nokkrir er gramtist og þeir sögðu sín á milli til hvers er þessi sóun á smýrslum. Þessi smýrst lefði mótt selja fyrir meir en 300 denara og gefa fátækum og þeir aðdyrtu hana. En Jésús sagði, látið hann í friði. Hvað eru þið að angra hana? Gott verk gerði hún mér. Þá tæka hafið þið jafnan hjá ykkur og getið gert þeim gott nær þið viljið en mig hafið ekki ávalt. Hún gerði það sem í hennar valdi stóð. Hún hefur fyrirfram smurtu líkama minn til greftrunar. Sannlega segi ég ykkur, hvar sem fagnaðar erindið verður flutt. Um heim allan mun og getið verða þess sem hún gerði og hennar minnst. Júdas Ískariot, eitt þeirra fór þá til aðstuprestana að framselja þeimann. Þegar þeir heyrðu það, urðu þeir glaðir við og hétu honum fía fyrir, en hann leitaði færis að framseljann. Á fyrsta degi ósýrðu brauðana þegar menns látrúðu páskalambinu söðu lærisveinarans við Jesú Hvert vilt þú að við förum og búum þér páskamáltíðina? Þá sendi Jesús tvo lærisveinar sína og sagði við þá Farið inn í borgina og ykkur mun mæta maður sem ber vasker fylgið honum og þar sem hann fer inn skuliði segja við húsaráðandan meistarinn spyr Hvar er herbergið Þar sem ég get neitt páskamáltíðarinnar með lærisveinu mínum. Hann munn þá sín ykkur loftsal mikinn búinn hægindum og til reyðu. Búið þar til máltíðar fyrir okkur. Lærisveinarnir fóru, komu inn í borgina og fundu allt eins og hann hafi sagt og byggu til páskamáltíðar. Um kvöldið koman hann með þeim tólf. Þegar þið sátuð að borði og mötuðust, saði Jésús, Sanlega segi ég ykkur, einn af ykkur mun svíkja mig, einn sem með mér etur. Þeir urðu hryggir við og sögðu við hann einn af öðrum, erða það ég? Hann svaraði þeim, það er einn þeirra tólf, hann dýfir brauðinu í fatið með mér. Mannssonurinn fer að sönnu hérðan, svo sem um hann er ritað.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 Og hann sagði við þá, þetta er blóð mitt, blóð sáttmálans, úthelt fyrir marga. Sannlega segi ég ykkur, hérðin í frámunni mun ég eigi drekka af ávexti vínviðarins, til þess dags er ég drekka nýjan í Guðs ríki. Þegar þeir höfðu sungið lofsöngin fóruðu til oljufjálsins og Jésús sagði við þá, Þið munu allir hafna mér, því rýta þér, ég mun slá hirðin og sauðirnir munu tvístrast. En eftir að ég er uppriðsinn mun ég fara á undan ykkur til galilegu. Þá saði Pétur, þótt allir hafni þér, geri ég það aldrei. Jésús saði við hann, sannlega segið þér, nú í nótt, áður en hann í galar tvísvar, myndu afneita mér þri svar. En Pétur hvað enn fastarað þó að ég ætti að deyja með þér þá mun ég aldrei afneita þér. Eins töluðu þeir allir. Þeir koma til er heitir Getsemane og Jésu segi við lærisveina sína setist hér meðan ég byðst fyrir. Hann tók með sér þó Pétur, Jakob og Jóhannes. Og nú setti að honum ógn og angist. Hann segir við á, Sál mín er sikk, allt til döða. Bíðið hér og vakið. Þá gekk Jésús lítið eitt áfram, fjöll til jarðar og bað að þessi stund færi framhjá sér, ef þess væri kostur. Hann sagði, Abba fadir, allt megnar þú, Takk þennan káleik frá mér, þó ekki sem ég vil, heldur sem þú vilt. Jésús kemur aftur og finnur þá svovandi. Þá sagði hann við Pétur, Sýmon, sefur þú? Kast ekki vakað eina stund. Vakið og byðið svo þið fallið ekki freistni. Andinn er reyðubúinn en holdið veikt. Aftur vek Jésús brott og baðst fyrir með sömu orðum. Þegar kom aftur, fann hann þá enn sofandi, því drungi var á augum þeirra. Og ekki vissu þeir hvað þeir að segja við hann. Í þriðja sinn kom hann og sagði við þá, Sofið þið enn og hvílist. Nú er nóg. Stundin er komin. Mannssonurinn, er framseldur í hendur sindugra manna. Standið upp, förum, sá er í nánd, er mig svíkur. Um leið, meðan Jésús var enna tala, kemur Júdas, eitt þeirra tólf, og með honum flokkur manna frá eðstuprestunum, fræðimönnunum og öldungunum, og höfðu þeir sverð og barebli. Svíkarinn hafði sagt þeim þetta til Marks. Sá sem ég kissi, hann er það. Takið hann höndum og færið brott í tryggri vörslu. Hann kemur, gengur beintað Jésu og segir Mestari og kistan. En hinir er lögðu hendur á hann og tóku hann fastan. Eitt þeirra er hjástóðu, brásverði, hjó til þjónsæðstaprestins og sneið af honum eirað þá saði Jésús við á Eruð þið að fara að mér með sverðum og bareflum eins og gekk ræningja til að handtaka mig? Daglega var ég hjá ykkur í helgidóminum og kendi og þið tóku mig ekki höndum en rítningarnar hljóta að rætast. Þá yfirgáfu allir lærisveinarnir Jésu og Flíðu en maður nokkur ungur fylgdist með honum Hann hafði línklæði eitt á berum sér. Þeir vildu taka hann, en hann lét eftir línklæðið og flýði nakin. Nú færðu þeir Jésu til aðstaprestins. Þar komu saman allir aðstuprestarnir, öldungarnir og fræðimennirnir. Pétur fyllt honum álengdar, allt inn í garð aðstaprestins. Þar satan, hann hjá þjónunum og verndi sig við eldinn. Æðstu prestarnir og allt ráðið leituðu vittnis gegn Jésu til að geta líflátiðan, en fundu eigi. Margir báruð þó ljúvittni gegn honum, en framburði þeirra bara ekki saman. Þá stóðu nokkur upp og báru ljúvittni gegn Jésu og sögðu við heyruðum hann segja ég mun brjóta niður musteri þetta, sem með höndum er gert og reisa annað á þrem dögum sem ekki er með höndum gert, en ekki barðim þeim heldur saman um þetta. Þá stóð æðstipresturinn upp og spurði Jésu, svarar þú því engu sem þessir vitna gegn þér? En hann tagði og svaraði engu. En spurði æðstipresturinnan, ertu Kristur, sonur hins blessaða? Jésu sagði, ég er sá. Og þið munið sjá mannssonin sitja til hægri handar hins almáttuga og koma í skýjum himins. Þá reyf aðsti prestunin klæði sín og sagði hvað þurfum við nú framar votta við? Þið heyrðuð guðlastið, hvað líst ykkur? Og þeir dæmdan allir sekan og döiða verðan. Þá tóku sumir að hrækja á hann. Þeir huldu andlitans, slóðu hann með nefunum og sögðu við hann, þú ert spámaður, hver slóðu þig? Eins börðu þjónatnir hann. Pétur var nýr í garðinum. Þar komið inn af þernum aðstaprestins og sá hvar Pétur var að orðna sér. Hún horfir á hann og segir, þú varst líka með manninum frá Nazaret, þessum Jésu. Því neitaði Pétur og sagði, ekki veit ég henni skil hvað þú ert að fara. Og hann gekk út í forgarðinn. En þá gól hannin. Þar sá þernanann og fór enn að segja við þá sem hjá stóðu, þessi er einn af þeim en hann neitaði sem áður. Littlu síðar sögðu þeir er hjástóðu en við Pétur. Víst ertu einn af þeim, en ertu galilegum aður. En Pétur sór og sárt viðlagði lagði, ég þekki ekki þennan mann sem þið talið um. Um leið, gól hanin annað sinn. Og Pétur myndist þessar Jésús hafi mælt við hann, áður en hani galar tvísvar, Mundu afneita mér þrisvar. Þá fór hann að gráta.